Найотруйніші тварини З давніх-давен людям була відома отрута змій та павуків. А ось чутка про отруйне жабеня тривалий час залишалася без уваги. Мешканцям Європи важко було повірити в існування отруйної маленької жабки – кокоа, яка може розміститися у чайній ложці. У 1860 році іспанський лікар Посада Аранго – знаходячись у колумбійських індіанців племені Холо, став свідком, як мисливці готували смертоносну зброю. Найдосвідченіші ловці розшукували маленьких чорних жабенят за допомогою сопілок. Виявляється, що кокоа не байдужа до музики. Спіймавши жабенят, мисливці-туземці нанизували їх на довгі гострі бамбукові палички і підносили до вогню. Жабенят тримали над полум'ям доти, доки не починали з'являтися дрібні краплини-отрути. З однієї кокоа отрути вистачає для обробки наконечників півсотні стріл. Пояснення сучасних учених Кокоа – найотруйніша тварина на землі. Її розмір не перевищує 2-3 см, а вага жабки трохи більше 1 грама. Мешкає кокоа в джунглях Колумбії. Шкірні залози жаби виділяють найсильнішу отруту тваринного походження. Для вчених залишається багато нез'ясованого з природи виникнення сильно отрути жаби кокоа. Жахливі наречені Дивні взаємовідносини між павуками, наприклад каракуртами, під час шлюбного періоду привернули увагу фахівців. Справа в тому, що агресивна самиця-каракурта намагається з'їсти свого нареченого. А павуки родини-писуріди, наближаючись до самки, завчасно готують їй подарунок – старанно оплутану павутинкою муху або іншу маленьку комаху. Самиця кидається на подарунок, і коли вона ласує, чиниться спарювання, після чого самець швидко зникає. Та інколи замість ласощів самець обплутує павутинкою неживі предмети, наприклад, дрібну гілочку. Та лихо йому, якщо самеця викриє обман або він не встигне втекти. Пояснення сучасних учених Ця дивна поведінка павуків пояснюється тим, що самка, з'ївши самця, намагається використовувати його гормони і білки для своїх численних нащадків. До речі, отрута каракурта в 15 разів перевершує отруту гримучої змії –